Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu sektor 3. Eto u protekloj emisiji najavili smo projekt Karlovački salon koji centar Novi svijet urbani provodi u iduće idućoj godini. Projekt je započeo sredinom mjeseca okruglim stolom na kome su sudjelovali Hrvojka Božić, Dir Madić, evo moja današnja gošća Andreja Štalcar furač, voditeljica centra Novi svijet urbani. Dobar večer. Dobro večer. Malo smo pričali o cijelom projektu desetak minuta u protekloj emisiji, pa sada evo, ja bi samo za one koji nisu slušali, malo sad možemo ponoviti, evo imamo sad cijelu emisiju samo pričati i o urbanima i o cijelom ovome projektu Karlovačkog salona. Idemo počet prvo onda ovako vezano uz urbane. Logičan slijed urbanih je sada projekcija Karlovačkog salona. najma mi smo s urbanima portal platformom započeli pre tri godine s jednim određenim razlogom. Situacija u Kadlucu je došla u jednom trenutku na društvenoj i kulturnoj sceni do tuda da je grad počeo hipar produktivno raditi na nekim stvarima, ali gutao sam sebe. Zapravo su stvari uvijek ostavile nekako u, u, u svom dvorištu i što se dogodilo. Tijekom godina sam si dala truda ispitati što je zapravo, gdje je pozicija stvarne interesa prema Karlovcu, prema svim kapacitetima koje Karlovac ima i gomili, kreativnih ljudi koji su zaista ovdje obitavaju, koji su se dokazali u masu tema, a između ostalog i mladih ljudi koji se educiraju u Zagrebu, educiraju se unozemstvu, vraćaju se ovdje, donose neke svoje ovoga ideje, imaju zaista dobru namjeru nešto potaknuti. Što se onda događa kad se u jednom momentu ti Ljudi vrate u svoj grad. Ili u jednom momentu ti ljudi studiraju su grčevito se vraće vikendom nazad od straha da se neće snaći u nekakvom velikom gradu. I taj jedan kompleks od naše generacije, koja je bila sasvim druga i živila na relaciji Karlova Zagreb do ovog sad poslije ratnog vremena gdje se ta skuć gdje je blizina Zagreba postala kompleks. Tu se dogodio prekit gdje se Karlovac više ne raspoznaje kao poželjna destinacija gdje za 50 km računaš pod normalno da imaš grad koji ti može e, funkcionirati kao dodatna top destinacija. Urbani su napravili varijantu tu da mi otvorimo platformu da to nekako napravimo distinkciju Urbani portal ili Urbani organizacija. Novi svijet Urbani je organizacija, a Urbani su portal platforma. Portal platforma kulturne razmjene, što znači zapravo da smo mi pokrenuli po prvi puta kulturološko, turističko, edukativni spoj Karlovca i Zagreba sa temom na način da se od svega uzme najbolje, predstavlja se ono što je u Zagrebu, a atraktivno je za Karlovčane, jednako tako top stvari koje se događaju u Karlovcu, a vrlo bi bile interesantne Zagrebčanima. Dakle, razdijeljujemo standard manifestacije događanja na način da preko platforme urbani ide ono što je šireg spektra, što može povući ljude iz okolnih gradova. Ne govorimo samo o Zagrebu, govorimo o hrpu gradova koji ovdje gravitiraju regionalnoj. Pa je to i slovenski dio, pa je to i dio Domora, pa je to dio Zagreb, samo borvaražnin. Dio Bosne, znači uz granicu koja da, evo, oni... za vrijeme dana piva da. dolaze gosti iz Bosne i iz Like. Ja bi odvojila dane piva, mi se bavimo kulturom. Ja ne smatram da ne piva kulturološkom manifestacijom. To je pučko veselje. Takve manifestacije trebaju, ali ne bi stavljalo u kategoriju kulturno-turističke manifestacije, standarda koji bi išao sa nekim drugim kulturnim manifestacijama. To nikako ne. Ove dio koje je prema Bosni većanski ruralno stanovništvo, on ima neke druge interese, druge potrebe i ponuda je drugačija. Prema tome moraš definirati stvari. Mi smo na platformi udarili standard što pratimo, to što pratimo, zašto pratimo i što želimo sa time postići. Dakle, nama je standard praćenja stvari tema, ne tema koju danas ujutro objaviš, a popodno možeš baciti u smeće jel, jel je terminski vezana, nego tema koja nosi jednu cijelu priču u koja stvara vrijednost što neko radi. Bilo da je to manifestacije, bilo je da je to umjetnog, bilo da je to promocija grada, turizma ili bilo čega. Vrlo jasan koncept urbanih. Urbani naglašavaju sve komparativne prednosti Karlovca na način da privuku interes Karlovčana da nauče vrednovati svoje, Zagrebčana da prepoznaju poziciju Karlovca, da Karlovcu ponude ono što možda Karlovac nema, a može koristiti iz Zagreba na način da nemaš komplekske, nego da uredno zbog neke dobre izložbe potegneš 50 km, ili s druge strane da se na platformi Objavlju teme koji su opće kulturnog interesa, kad danas govorimo da je opća kultura nešto što baštiniš ulazku u neku veću zajednicu, nešto što, što ti je mascavial, to je ono što mi obrađujemo na tome, možeš dobiti jedan kompleton pregled takvih tema koji privuku onda i druge ljude, koji u kombinaciji sa tim temama onda dobiju i viđenje Karlovca kroz sve ono u čem se radi. Mi smo morali napraviti touch koji će zalijepiti široki spektar ljudi da privučemo na poziciju Karlovca i sve prednosti koje jesu. Što smo maksimalno u tri godine uspjeli i jer smo se spojili sa svim kulturnim institucijama iz Zagreba, da su ljudi jako pozitivno reagirali, turistička zajednica grada Zagreba, dali su nam svu logistiku koju treba kulturne institucije, muzeje i galerije. Kakav je odgovor od strane lokalnih vlasti, institucija, civilnog društva, javnih ustanova u Karlovcu na ovu vašu ideju? Posebna sumrak saga. Se razgovaralo o Zagrebačkoj strani. U roku tri dana kad smo započinjali sa portalom, poslali smo im nacrt kako bi to izgledalo i ostalo. Izuzetno dobro su ljudi reagirali iz svih Top institucija kulture sa otvorenom suradnjom. Sve što god trebamo davali besplatno, apsolutno svu kompletnu logistiku, e, bi ljudi sami nudili i kontakte gdje se za što možemo javiti, turistička isto tako, to je išlo u par dana, sam ja već počela dobivati pozivnice za sve posebne ulaznice, ulaznice za neke dodatne stvari, bez ikakvog problema. Karlovac sam postala poziv na suradnju, dakle ja nudim suradnju nekome koga promoviram na relaciji prema van, dakle van grada da povučemo zajednički, l ono što bi njima trebao biti interes. Nisam dobila niti jedan odgovor, niti pismeni, niti usmeni prvu godinu dana, osim od gimnazije, s kojom smo od početka uspostavili suradnju, ok. Sa s domom sam razgovarala, još je tada bio gospodin Ilić, ali po privatnoj liniji sam zapravo ja došla do situacije da možemo razgovarati. Onda mi nije bilo jasno kako je moguće. To je već standard kultura komunikacije jednog grada. Onda sam shvatila da mail adrese na web stranicama različitih institucija, su mail adrese koje oni gotovo u 80% slučajeva uopće ne otvaraju nego imaju neke svoje mail adrese koje koriste, a ova su pro formal zakonski moraju zadovoljiti informiranje javnosti. Onda je krenulo u telefonima onda se dobili svakakvih odgovora do toga da oni opće nemaju vremena za nekakve suradnje kud bi se bavili još time nečim. O kome mm. konkretno možemo nekoga spomenuti? Pa ja ne bi sad spominjala, nezgodno je vrijeme, tu je već ono u latentnom stanju predizborna kompanja, pa ne bi sad spominjala ovoga neke institucije konkretno imena i prezimena ljudi Ja sam s ljudima iz grada razgovarala i napomenula o kojim se institucijama radi problem je tome, dok vi ne stvorite privatnu razinu, privatnog odnosa s voditeljima institucija dotle vas našljive ni pol posto. Nema tu kulture komunikacije, nema tu nivoa interesa da ti njemu nudiš interes. Dakle, njima je svima draže da ti njemu naplatiš nego mu nudiš, onda ne vrediš ništa, onda njega opće ne interesira. A s druge strane se žale da im Zagreb uvijek naplačuje sve. Kad smo došli do situacije da mi malo gledamo što oni koriste od kapaciteta nas ljudi koji smo godinama tamo istvorili nekakve pozicije, onda se uspostavi da prigovaraju da, ali nikad nisu pitali nikog, nazvali nikog, a i kad su nazvali, onda je to bilo vrlo nefer i nekorektan odnos, je ti kad dođeš ovdje, a kak ti si u Zagrebu, uvijek si neprijatelj. Na temelju nekakve izmišljene fame koje uopće ne postoji. I onda se stvara ta nekakva priča i onda si prinuđen ulaziti u poslovno privatne odnose s ljudima da bi oni tebe privatno eventualno prihvatili, da bi onda otvorili suradnju na temelju čega. Pa ti predstavljaš instituciju, tebe uopće ne mora biti briga da si privatno samnom dobar ili ne. Radiš u interesu grada, za to si plaće. Una situacija u drugim gradima. Nažalost je to A tako. U karlovcu, kako je u drugim uh, gradovima veličine Karlovca ili manjih ta distinkcija između privatnog i profesionalnog, Omo odnosno poslovnog, čula, odnosno. Privatno poslovnog sam čula od e, iskustva ljudi koji rade na velikim manifestacijama, recimo, ne znam, kolegica koja vo, e, radi Eurocast pa je htjela uzeti e, Karlovac kao jednu od destinacija, no, nažalost, obdje nije imala s kime razgovarati, pro pokazališne manifestacije tog tipa, pa je upal sisak. Evo, recimo, e, stvari u tome da Karlovac još uvijek nije shvatio što znači otvoreno, što znači razmjena i suradnja, da je to ono što diže standardi. Ili kad ti vidiš što rade drugi, kako komuniciraju drugi, onda je tebi mjerilo ono što je standard, a ne ono što si ti odredio da bi trebalo biti nužno dovoljno za plaću koju primaš. Ta plaća meni kapa radila ja ili ne radila. E sad, pitanje osobne odgovornosti. Da li je meni neugodno da iza obavljanja godina određene djelatnosti iza mog imena ne stoje nikakav prosperitet niti kulturološki standard za mog mandata? Ili je to meni svejedno? Financijski je svejedno, tebi plaća ide, ide ili radio ili ne radio, a moralno to je već sad stvara o kojoj bi ja ovdje malo porazgovarala, jer bo je to osnovna stvar tih ego tripova pojedinačnih koji su ovaj grad doveli do vuda da mi sad moramo nakon 20 godina od rata razgovarati ponovo o tim jednim Htio bi se zada malo raditi na sam projekt. evo sad ne, nekako si rekla i šta je vas potaklo, šta se želi samo postići, približiti ta dva grada i pokazati mogućnost i važnost, to je nekakve mobilnosti, razmjene i znanja i programa. Pa evo, možemo samo krenuti na Karlovački salon kroz koje će se sve skupa aktivnosti provoditi. Osnova Karlovačkog salona je proizašla nakon tri godine medijskog rada u tim razimenama, kad sam ja dobivala povratne informacije. Dakle, proces projekta ide tako da ti e, napraviš proizvod, da taj proizvod ima svoje paralelne strane koje su vezane uz edukaciju, uz gostovanja, uz razmjene I dakle treća stavka je povratna informacija Povratna informacija to su one tri stavke koje su po sustavu upravljanja kvalitetom koje ti ako radiš neki projekt moraš imat U kalucu nikad nema te povratne informacije, on nikad ne zna učinak uloženog i dobivenog Zato se onda nikad ni standard ne zna što, što očekujemo od nečeg mi smo surubani... No, ne možemo sada reći baš da se nikad ne radi evaluacija provedenoga. U gradskim dijelom imam vrlo rijet. govorimo o javnoj uporavi. govorimo o javnom dijelu, onog što financira grad. Ne smatram da ono što govore u društvenim djelatnostima, pa mi tražimo pravdanje sredstava. Pravdanje sredstava nije evaluacija standarda. To su dvije sasvim različite stvari. I e, pokazalo se ovdje, ta jedna komunikacijska baza je nedostatna nedostatna edukacija. Edukacija sa ljudi različitih struka koji su u svojim strukama doma, da kad se oni nađu i, i raspravlju određenoj temi, da ne je nebitno da li su oni iz ove stranke ili one, da li su iz vlasti ili oporbe, da li su iz, e, e, sa suprotnih strana ili zajedničkih strana, poanta jednog rada da određenoj temi, na primjer prva tema je bila vrlo važna, a to je stvaranje kulturne politike i strategije grada, da u, u njoj sudjeluju ljudi različitih segmenata vezanih uzređenu temu bez predrasuda. I da ako mi hoćemo doći do nekakvog standarda da grad na nečemu počne raditi, da je nebitno koji iz koje stranke, koji od kuda, ako smo došli svako sa svojim znanjem. Možemo nastaviti sa cijelom idejom Karlovačkog salona i što se uopće želi postići cijelim projektom. Tijekom par godina smo razvili takvu komunikaciju i sa kulturnim ustanovama, prvenstveno kao s nekim ljudima koji zaista imaju volju, želju, koji su svjesni toga da u principu promjena treba, da, da, da grad mora imati zajedničku gradsku struju. Izuzetno dobra suradnja je bila sa gimnazijom Karlovac. Oni imaju odličnu strategiju, priče na van koja je zaigrana, koja je kreativna ali koje ima konkretne proizvode, utjece na društva imaju generacije ljudi koji ako dobiju taj štih, oni će ga uložiti u svoj grad. Jako dobro imamo suradnju recimo sa muzejom, sa Hrvojkom Božić koja je odmah shvatila važnost. Ona je i prva predložila da bi zapravo trebali otvoriti stavke razbijanja ljudi po strankama, jer bi trebalo prestati biti važno ko koje stranke nego hajmo uložiti u jedne javne rasprave i zajedničke projekte svi ljudi koji to žele, koji su već godinama na nekim mjestima, koji nekog vraga i znaju i koje nije nužno da kad su sljedeća jel, izborni kruk, sad samo zato što si iz neke sranke, bez obzira da li se dobro radio ili ne, imaš li rezultate ili ne, ti si otpisan. Jer tako i je grad svake četiri godine na početku. I onda imaš ovo što imaš, da o Karlovcu van izlazi, samo crna kronika i negativne stvari, da je omjer vijesti na nacionalnoj razini iz Karlovca kulturološki vrijednih i onih koji su negativne, to je negde 10% naspram 90%, da Karlovca uopće nema više u kulturnim vijestima. Evo imali ste sada recimo Dani Piva, iako ja to ne smatram kulturom, ali je manifestacija koja može dobro promovirati grad, Dana piva je bilo možda par minuta na televiziji za cijelo vrijeme, ali fest je bio svaki dan udarna vijestna na dnevniku. Dani piva, govorimo oko nekom gospodarsko-turističkom uh, proizvodu, ali dakle, ni kao takav nije prepoznat. na javnim medijima. Meni je nenormalno da grad i mediji nisu razvili kolegijalne odnose sa medijima na nacionalnoj razini, na taj način da ti znaš kog zoveš za šta, ko ti šta objavljuje, ti, jednako tako i ti pratiš neke za uzvrat ono što se medijski normalno radi, to je pokazalo zapravo da je jedno opće neznanje. U toj razmjeni sudjelujemo svi kad kom treba. Urbani su upravo zbog toga krenuli. E a što se dogodilo? Karlovački salon je proizašao kao projekt koji je nužan da bi razbili taj način funkcioniranja koji je do sada. I dogodilo se to da je na prvom Karlovačkom salonu bilo izuzetno zanimljivo društvo da su bili ljudi iz vlasti, iz oporbe, iz gradskih institucija civilnog društva i medija i da sam ja po prvi puta čula, a to su ljudi komentirali sami, da su otvoreno razgovarali o prednostima, o manama, o dobrim stvarima, o svojim željama za prosperitetom, vrlo su svjesni negativni stvari ili nedostatni stvari, i vrlo su svjesni toga da moraju prestati razmišljati ravnaci se prema nejakvim zacrtanim političkim normama koje diktira neko drugi, jer ćemo potonuti svi skupa. Kulturna strategija grada ne postoji, nema određene politike, šta se želi uopće sa karlovačkom kulturom, U, pa sve skupa to da. leluja od Baro. nekih želja povremenih događanja i spada iz ovoga što se vidi kroz medije. Nezavisna kulturna scena, radi sustavnije i bolje povezana sa drugim gradovima nego što bi se to moglo na prvu reći i općenito koliko je opće taj utjecaj nezavisne kulture o kulturnoj da, slici vako, grada. Da, prvo, utjecaj nezavisne kulture na nacionalnoj razini i u jednakoj problematici kao i na lokalnoj. Kad kažem da Zagreb šalje negativnu poruku na lokalnu razinu, jer stalno se svi ravnaju po Zagrebu, dakle, ako radiš nešto loše, pa veriš, i u Zagrebu je tako, onda ti to izgovor. Nezavisna scena i u Zagrebu ima i užasno veliku problematiku. Pretim, no, to pa smo i mi pričali o našoj da, emisiji. Da, je, Nezavisna scena e, e, mora funkcionirati sama na temelju educiranih ljudi. Ako to nemate, onda ne možete uopće kvalitativno participirati na projektima. Vi ste na projektima s, sa svima ostanima. Traži se procjena šireg aspekta ljudi. Dakle, vi ste primorani raditi na sebi. Gradske institucije u kulturi nisu primorane raditi jer su one financirane sa jednim budžetom i to je do sada plivalo tako. No, Broj prodanih karata, broj medijskog pristupa, broj pozicioniranja Karlovca na van pokazuje koliko je to zapravo korisno. Rezultati su užasno mali, a možeš odraditi na način da to ima pomak u Karlovcu. E to smo mi došli na Karlovačkom salonu do zaključka da ovo što se radilo na način na koji se radi bez dokumenta kakva je kulturna strategija i bez izrade kulturne politike grada da ne možeš apsolutno ništa, ti ne možeš participirati na ozbiljan projekt ako nemaš taj dokument. Nikolina Lisac je dala jedan presek što je Turistička napravila po tom pitanju što je vrlo važno. Dakle, Turistička je odradila taj dokument strategije turističkog razvoja grada za određeni broj godina, a bilo bi logično da se paralelno radila i strategija kulture jer su oni ključno vezani. Turizam i kultura grada koji je brandiran za turizam, kulturu i baštinu, to je sasvim logično da se te dvije stvari rade sinhron. Ja, ovdje izgleda da je rađeno neki obrnuti proces, prvo se radilo brandiranje grada, a kasnije se razmišlja opet o, tek, o strategiji. Brandiranje grada, i to je onako jedna fancy spika koja je u jednom trenutku ušla u Hrvatsku, po totalno amerikaniziranom stilu shvaćanja nečega brendiraš nešto što nije pozicionirano. A kod Karloca tu nije slučaj. Taj grad je pozicioniran onda kad je nastao u nekom 16. stoljeću. On je onda zbrendiran. On je napravljen s namjerom on je definiran kako će izgledati, kako će se razvijati, zašto, zašto ovdje i koja je njegova namjena. Sama lokacija Karlovca i sve ono kako se on razvija, ne zaboravljamo da je to bio jedan, grad, jedan od gradova s najvećim standardom po porezu koji je plaćan, Karlovac je izbrendiran. Onda kad je počeo biti građan, onaj definiran što, što su sve njegove komparativne prednosti. Njih ne treba izmišljati. Po meni je brendiranje grada jedno izmišljanje tople vode koje su svi ljudi znali, jer svaki Karlovčanin u, u, u ovom gradu i onaj koji je ikada bio u ovom gradu Če u pet minuta prolaska ovdje znat š, na čemu treba dati naglasak u, u gradu takve povijesti i baštine? Na to druge čem... strane se ne zna šta će biti sa gradom u kojem uopće pravcu se grad uh, razvija. Rekla si da je grad sagrađen, bio vojna utvrda. Danas više niti je vojna utvrda, niti je vojni grad, a nije niti gospodarsko središte, nego sad se... od izbora do izbora. To je zbog toga šta ne postoji strategija i ne zna se šta će biti znači, sljedećih desetak godina. Opet se vraćamo na ovoj mm. aktivnosti koje bi mogli jer predlažemo sljedećim emisijama najavljivati svaku posebnu aktivnost. Imamo različite teme koje su vrlo interesantne. Sad smo imali tu promociju kulture i stvaralaštva i, i, i komunikacija s tim nekim evropskim trendovima i predstavljanje turističke pozicije turnja, prezentaciju projekta Zašto Turanj? Zato što se pokazala i turistička nam je dala povratne rezultate. Ta se lokacija pozicionirala kao turistički atraktivna lokacija kraj Karlovca. 54 ili koliko već ljudi koji ljeti dođu, to ne možemo zanemariti brojke. Može neko reći zvijezda, ovo ono, trenutno u Karlovac, ljudi ne dolaze zbog zvijezde, nego dolaze, što im je to na putu, što usmenom predom znaju i to je nekako postalo atraktivna lokacija. Ako tu lokaciju shvatiš kao točku koju možeš iskoristiti da povučeš ljude gore sa ponudom prema gradu, već si napravio nešto tamoj, ako ti sad ovo ignoriraš, ko što se sad uložilo se 700 tisuća kuna u projektnu dokumentaciju i ostalu, pa su zatkrenule nekakve interne rasprave, nekom odgovara, nekom ne odgovara, neko bi svoj privatni muzej, neko bi staklo, neko ne bi staklo, ako je već pokazatelji takvi, ako je lokacija već prepoznatljiva, ona zaista evropski prepoznatljiva, ljudi za to znaju, zašto onda ne usaglasiti se i potaknuti jedan takav projekt bez osobnih, Ego tripova bez osobnih stajališta. To je nejaslo, tako nećemo doći nigdje. Zato smo htjeli na prvom salonu razgovarati o tome ako se nešto definira ajmo ostaviti svoje privatne komplekse interese doma, pogurnuti nešto što je za grad zajednički svako može doprinjeti i onda riješiti prvu stepenicu u boljetku i grada i turizma i života, na kraju krajeve gospodarstva ovdje. Ovo dalje što imamo u studenom Manifestacija koja je vezana Karlovac za Vukovar s temom povijesnih gradovi u ratu i miru, e, puno se govori o, o simbolu Vukovara u ovim ratnim situacijama i o tom egzodusu, e, Karlovac je prolazio paralelnu sudbinu, nešto manjih razaranja, ali ništa manjih rana, jer je zapravo postratan period nas najviše ranio sa svim ovim cirkusima koje proživljavamo. Pači nam u goste doći i Branko Borković mladi Jastrep zadnji zapovjednik vukovara. Definirat ćemo još datum Mi imamo po mjesecima plana onda se uskladimo i sa ljudima koji sudjeluju u određenom projektu. Naime, imamo ovako jednu manifestaciju uh, koja bi se odvijala na centralnom trgu jel plante Karlovačkog salona je da se stvori prostor urbanog građanskog druženja. Prostor koji mora biti u zvijezdi, da se pokupi ono življavanje zvijezda, jel? Da mora biti u kombinaciji kulturne ustanova, zato smo odabrali muzej ili trend u Europi da se kulturne ustanove tipa muzeja pretvore i u žive prostore građanskog života. To predavanje i forum će biti u muzeju. Govorit ćemo o razvoju i građanskom životu u ratu i miru solidarnosti koja je bila zastupljena tijekom ratnog perioda u pomacima u građanskom poimanju solidarnosti u mirno-dopskom vremenu koje je prilično upitno. Ok, idemo sad ukratko priletiti ove dalje aktivnosti, jer ja ćemo svaku posebno dobro, najavljivati dobro, kada dođem na red. U prosnicu imamo i kultura Božića, Karlovačkih građanskih obitelji, u kulturne razmini s europskom kulturom. U siječnju imamo Karlovačka likovnost kroz stoljeća i potencijal galerije u stvaranju brenda izložbenog prostora. Tu imamo i edukaciju odnosi s javnošću i pripremi i praćenju izložbi. Zapravo svaki salon će imati pridodanu konkretnu edukaciju za ljude od teme i interesa da bi naučili na koji način ono što rade pozicionirati i predstaviti na van. Da ih paralelno educiramo i da onda oni dalje rade po modelu kako će svoju instituciju poboljšati. Onda imamo veljači Karlovački profesori koje pamtimo, gostovanje sjećanja, gdje bi povukli ljude koji su odgojili generacije ovog grada. U jednom pregledu što i kako se radilo, kakvi su povratni rezultati gdje su određeni ljudi sada i što to Karlovac baštini svih ovih generacija godina koliko mi od toga koristimo a koliko ne. Ožujak, karlovac kroz medijsko djelovanje, predosti i nedostaci, okrli stol koji uključuje novinar i građani. Pravo na informaciju imamo tu edukaciju koja je pravo na informaciju utjecaje medije na pravilno pozicioniranje grada. Da vraćamo na ovo što smo sada pričali i o brendiranju grada i to i, i o strategiji. Ali u jednoj i totalnoj nekreativnosti lokalnih medija. U, u načinu prezentiranja kapaciteta gradi je onog što se odvija. Kad su se mediji sveli na to da onaj pres materijal koji ti mailom pošalješ, oni objave samo tako, da ne otvore temu, da ne ispitaju ništa, onda mi imamo pet medija koje objave jedno te isto u travnju. Imamo tu vojnu povijest kao komparativno prednost Karlovca od utvrde do stoljetne obrane. To je zapravo jedna kompletna priča o vojne povijesti grada kroz različita stoljeća i razvoja građanskog života, što se sve tu događalo, na koji način su se stvari mijenjale u samom sastavu stanovništva, kulturi i potrebama i u tome ko Karlovac može to iskoristiti za dalje pozicioniranje u široj regiji, jer tu Karlovac može biti grad nositelj imamo onda do ljeta rođendan grada pred ulazak u Europsku uniju sa tri udarne lokacije zvijezda Dubovac Turj. tu ćemo napraviti koncept triptih umjetničkih izvedbi instalacije manifestacija na multimedijalna manifestacija koji će prezentirati The Best of Karlovac u varianti da se pozovi ljudi iz diplomatskih predstavništva, iz kulturnih institucija internacionalne razine, povežu udruge, dakle svi vi koji radite na komunikacijama općenito će se za suradnju za svaku od manifestacija zvati ljudi iz civilnog društva da daju svoj ulog i svoje iskustva i prezentiraju svoj način rada po određenim temama. Mi zapravo ono 5 do 12 iskoristili, jer se zadnje informacije pamte, da Karlovac bude prvi grad koji će Europu dovesti k sebi, da ljudima predstavimo kroz jedan multimedijalni projekt sasvim drugačijeg tipa i pristupačnjeg, jer svi ti stranci koji, koji žive i rade u Zagrebu u svojim predstavništvima mogu koristiti Karlovac ovdje u, u svakom segmentu, samo da znaju što im se nudi. Na protekloj emisiji spomenuli smo i uključivanje stručnjaka iz različitih područja. Dosta se... Često čuje nek struka radi svoj posao, a s druge strane u gradu prvenstveno žive građani, kakvog si mišljenja, koliko se često i je li opće potrebno zvati i na koji način zvati građane, da oni kažu svoje mišljenje, na kraju krajeva oni su tu najvažniji. Ni politika, niti struka, nego građani sami, znači šta oni misle i šta žele da poboljšaju kvalitetu Evo svog va. života. Svaki gradski vijećnik ili župan ili gradonačelnik ili bilo koje ujedno i građani novog grada. Kad govorimo o struci, utoliko možemo govoriti samo da su za neke tema kao prezentator da bi pojasnio stvari, jer nerazumijevanje dolazi iz neznanja. Ovdje prema građama niko ne funkcionira ako nije problem. Ovdje se komunicira s javnošću samo na temi problema. Građani se ništa ne pita. Građani se ne pita da li su zadovoljni skazališnim programom za godinu dana, da li su zadovoljni s izložbama koje se nude, da li opće znaju što im se nudi, da li su dovoljno informirani o komunikacijama javne vlasti, ništa ih se ne pita. A predstavi im se kao da ih se pita. Građani su prvi zbog kojih se ovi radi. A struka ili politika su tu da konačno shvate da su oni u službi građana neobrnuto. Ovdje je sve okrenuto na glavačke. Standard grada u nas za 20 godina je srozan do, do katastrofalne mjere. Jer, nažalost, pamtimo i neke druge dane, ne govorimo o političkom sustavu, govorimo o činjenicama. I da ovaj grad sad ima komplekse s kojima se bori, sa nekakvim osnovnim stvarima, jel? da se mi borimo tu, jel treba kino ili ne treba, jel treba prostor za svirke ili ne treba mislim što je sumanu to jel, jel treba željeznički kolodvor u gradu ili ne treba pa to su presmiješne stvari ko odlučuje o tome građani kažu da treba i kažu na sve strane da treba vlas procijenjuje da možda i, i, i nije tako što radi oporba oporba kunja i ne kaže ništa i onda što onda su građani nebitni Građane se uopće ne sluša, nisu oni ti koji odlučuje u konačnici, pa sve to ide s njihovih džepova. Građani su ti koji se mora slušati. O svakoj temi građani nima pravo diskutirati zato što je on krajnji konzument. Kako je to došlo? Slabo prepoznaju u prednost života u malom gradu kojem je Zagreb kao Hrvatska metropola na 30 minuta vožnje gdje bi to trebala biti prednost. Dakle, živiš u malom gradu gdje imaš ugodan život. S druge strane, veliki gradu i kao što su Zagreb i rijeka su ti na pola sata, odnosno sad, vremena vožnje. U našoj generaciji to uopće nije bio kompleks, Karlovac-Zagreb. Pa Karlovac je manji grad koji ima određene kapacitete, koje Zagreb nema, i obrnuto, ako ti organiziraš, šta znam, u areni nejaka veliki rock koncert, onaj kog to interesira će iz Karlovca potegnut, ne znam za sad karikiram Davida Bovija u Zagreb a, a jednako tako će jedan zagrebčanin ili bilo koji iz, iz, iz, iz regije potegnut zbog dobrog vikenda na kupanju ili na nekom kulturnom turizmu Karlovcu to opće nije upitno jer ljudi tako funkcioniraju, zagrebčani idu na puno dalje destinacije po Zagoriju, prema Varaždinu i ne znam kuda i na jedan dan. Prema tome općini nije istina. Karlovac treba ponuditi, otvoriti se i stvoriti tu razinu komunikacije na dnevnoj bazi. Jer Karlovac ima dnevnu migraciju ljudi koji rade u Zagrebu, užasno veliku. Prema tome ti ljudi po živote onak provedu u tom Zagrebu. Zašto ti ljudi još uvijek shvaćaju da je njima Zagreb neprijatelj, iako im nudi egzistenciju i sve ostalo, Umjesto da okrenu stvari i da koriste poziciju da zapravo od Karlovca pretvore jednu poželjnu i relax destinaciju. U Karlovcu ljudi mogu doći na uživanje, liše onog stresa koji Zagreb pruža kako god da okrenuš u sve ponude i ostalo, Zagreb je već postao prezesičen, sam sebe. I Zagrebeć godinama kulturološki traži dodatne destinacije koje bi ponudio građanima. Pronašao je recimo Beć, Ljubljana. Ne, je Sisak, pronašao je Varaždin, pronašao je Čakovec, pronašao je Zagorjen. Govorimo o gradovima koji su okolnog gdje ti možeš na večer otići na događanje bez nekakve naručite problematike da se vratiš nazad doma, A Mi smo sada pri samom kraju današnjeg razgovora. Pričat ćemo i u sljedećim emisijama i najavljivat ćemo događanje okviru Karlovačkog salona i općenito vezanih za ovu kulturnu problematiku Karlovca. Na ovoj e, transferzali Zagreb-Karlovac pa možemo tu uključiti i Rijeku i Ljubljanu kako smo voljeli odlaziti i odlazimo i dalje. U koji mjer je e, ostvarena komunikacija s djelatnicima aktivistima na Karlovačkoj ovoj nezavisnoj kulturnoj sceni, dakle govorimo o organizacijama civilnog društva i e, udruga inicijativa koje se uvjetno rečeno mogu nazvati nekom scenom. Trebalo mi je vremena da vidim ko šta radi, kolika je ta razina lokalna, kolika je nas konkretno nije interesirala samo lokalno-gradska razina. Naš posao je da grad gurnemo prema van, da ga pozicioniramo s interesom izvana. Tako da, da smo se dosta dobro upoznali sa situacijom što radi civilno društvo. Da gradske institucije moramo pogurnati zato što, što ih je civilno društvo preteklo ohoho oh, i u kvaliteti i u brzini i u komunikaciji. Da civilno društvo na Karlovačkoj razini izvrsno dobro poznaje odnose s javnošću, kulturu komunikacije. Da su izuzetno otvoreni, transparentni i da su otvoreni prema međunarodnoj suradnji, što je strašno važno za grad. No... Glede i se konstantno kao, kao ono revolucionare, što je zapravo kriva percepcija i smatram da grad treba dignuti standard onoga što grad plaća i što je pod ingerencijom grada. To klapa. I tu se treba naći jedan balans. Civilno društvo radi puno, ali je došlo do jedne hiperprodukcije gdje se ljudi ne usklađuju kad što organiziraju, pa jedan dan imaš pet stvari. To malo malom gradu se treba na neki način napraviti nekakav raspored, sve bi to bilo da ima jedne kulturne razvoja strategije i plana godišnjeg pa onda dalje. Puno ti hvala sada na ovim svim hvala. informacijama. Aha. Evo bit ćemo i dalje u kontaktu. Pratit ćemo šta se događa i sa Karolačkim salonom i sa Centrom Novi svijet Urbani. Čujemo se u idućim emisijama. Još jednom hvala cijenjeni slušatelji. Ovo je bilo sve za večeras vezanim za ovu tjednu temu Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati ili na internetskim stranicama stanica mir.org, planetmagazin.net ili domaći hr želim vam ugodanost sate večeri do slušanja.